Pentru cine bat clopotele? Pista 7 Tot aici simți cleștele și cele două sule cu mâner de lemn pentru făcut găuri în capetele calupurilor de dinamită, apoi din ultimul buzunar scoase o cutie mare de țigări rusești dintre cele luate de la cartierul general al lui Gols și, strângând gura raniței, în lacătul, prinse în catarame clapele de deasupra și la urmă trase din nou scoarța peste ranițe. Anselmo intrase în peșteră. Robert Jordan se ridică să-l urmeze, dar se răzgândi, dădu la o parte scoarța de pe ranițe, lu câte una în fiecare mână și porni cu ele, abia izbutând să le care, înspre gura peșterii. Lăsă una jos și cu mâna liberă împinse pătura în lături, apoi, aplecând mult capul și ducând în fiecare mână câte o raniță prinsă de curele, intră înăuntru. În peșteră era cald și fumărie multă. De-a lungul unui perete se vedea o masă și pe ea o lumânare de înfiptă într-o sticlă. În Împrejur ședeau Pablo trei bărbați necunoscuți și țiganul Rafael. Lumânarea arunca umbre pe perete în spatele oamenilor și Anselmo ședea în picioare pe locul unde ajunsese atunci, la dreapta mesei. Nevasta lui Pablo stătea plecată asupra focului de mangal, la vatra de piatră neacoperită din colțul peșterii. Fata se lăsase în genunchi lângă ea și mesteca într-o oală de tuci. Ridică lingura de lemn deasupra fierturii și se uită la Robert Jordan care rămăsese acolo în gura peșterii, iar atunci el văzu la lumina jarului atâța de femeie cu niște foale, chipul fetei, brațul și picăturile ce lunecau pe lingură și cădeau în oala de tuci. Ce care acolo?" întrebă Pablo. Lucrurile mele," răspuse Robert Jordan și așeză cele două ranițe ceva mai departe într-o scorbitură a peșterii în partea opusă mesei. Afară nu stăteau bine?" întrebă din nou Pablo. Ar putea să se împiedice careva de ele, în întuneric," răspunse Robert Jordan, pe urmă păși către ei și puse pe masă cutia de țigări. Nu-mi place să am dinamita aici în peșteră," zise Pablo. Am pus-o departe de foc," spuse Robert Jordan. Luați țigări." Își trecu unghia degetului mare pe marginea cutiei de carton cu un uriaș vas de război zugravit pe capac și o împinse înspre Pablo. Anselmo i-a un scaun cu fundul de piele netăbăcit și Robert Jordan se așeză la masă Pablo se uită la el ca și cum ar mai fi vrut să spună ceva, apoi întinse mâna după țigări Robert Jordan împinse apoi cutia către ceilalți Încă nu și îndreptase privirile spre ei, dar observă că unul ia țigări și ceilalți doi nu Toată atenția era concentrată asupra lui Pablo Întrebă Cum mai merg treburile, Rafael? Bine, răspunse țiganul Robert Jordan era sigur că despre el vorbeau când intrase în peșteră. Nici măcar țiganul nu se simțea la largul său. S-a înduplecat să-ți mai dea o dată de mâncare?" întrebă el din nou. Sigur, de ce nu?" răspunse țiganul. Dar felul cum vorbea acum nu mai semăna deloc cu discuție amicală și glumeață ce o purta să amiază. Femeia lui Pablo nu scotea nicio vorbă și continua să sufle în foc cu foalele. Unul pe care îl chema Agustin zice că moare de plictiseală acolo sus, anunță Robert Jordan. De asta n-a murit nimeni, răspunse Pablo. Lăsați-l să moară Oleacă. Vina aveți? întrebă Robert Jordan, adresându-se întregii mese, plecându-se înainte și sprijinindu-și mâinile pe tăblie. A mai rămas Oleacă, zise Pablo Morăcănos. Robert Jordan hotărâ că sosise timpul să se uite la ceilalți trei și să vadă cum stau lucrurile. Dacă e așa, dați-mi o cană cu apă. Tu, strigă el către fată, adu-mi o cană cu apă. Fata se uită la nevasta lui Pablo, dar văzând că nu spune nimic și nici măcar nu părea să fie auzit, se duse la o căldare cu apă și luă o cană plină. O aduse la masă și o puse dinainte. Robert Jordan îi zâmbi. În același timp, își subse puțin pântecele și se smuci scurt către stânga, așa fel ca pistolul să alunece pe centură și să-i vină mai la îndemână. Întinse mâna în jos spre buzunarul pantalonilor și Pablo îi urmărea din ochi toate mișcările Știa că toții îl urmăresc cu atenție, dar el nu îl supraveghea decât pe Pablo Mâna se ridică de la buzunar purtând un bidon îmbrăcat în piele Robert Jordan deșurubă capacul, locana de pe masă și o bău pe jumătate Apoi început să toarne foarte încet din bidon în cană Pentru tine e prea tare, altminter te-aș înbia să guste o picătură Spuse el fetei zâmbindu-i iarăși Pe urmă spuse lui Pablo A rămas cam puțin, cald minter, te-aș pofti să guști Nu-mi place anasonul, răspunse Pablo Mirosul înțepător se răspândise până dincolo de masă Și Pablo simțise aroma ingredientului cel mai bine cunoscut lui Se potrivește bine, răspunse Robert Jordan Fiindcă n-a mai rămas decât puțin Ce băutură e aia, întrebă țiganul O doctorie îl lămuri Robert Jordan. Vrei să guști? La cei bună? la toate. Le cuiește toate beteșugurile Dacă ai cumva vreo suferință, stai ele leacul. Dă să gust și eu, zise tiganul. Robert Jordan împinse cana spre el. Amestecată cu apă, licoarea se făcuse de un galben leptos, și el trăgea nădejde că tiganul n avea să soarbă decât o singură înghițitură. Îi mai rămăsese în bidon doar foarte puțină și o cană din licoarea aceea ținea locul ziarelor de seară, al tuturor serilor petrecute odinioară prin cafenele, al tuturor castanilor de bună seamă înfloriți în această lună, al caiilor mari și domol de pe bulevardele Mărginașe, locul librăriilor, chioșcurilor și galeriilor de artă, al parcului Monsuri, al lui State Buffalo și Bute al bătrânului hotel Foio și locul răgazului de a citi și a te odihni la vremea serii. Locul tuturor lucrurilor cel l și pe care le uitase, dar care îi reveneau în preașmă când gusta din acea alchimie lichidă opacă și amară, în stare să amorțească limba, să ațuțe mintea, să încălzească stomacul și să răstoarne părerile. Țiganul se strâmbă și dă duc anandărăt zicând Miroase ea anason, da e amară ca fierea. Mai bine să fii bolnav decât să iei asemenea doctorie." Așa e Anasonul," îi spuse Robert Jordan. În băutura asta, care e absint adevărat, e Anason curat." Se spune că îți cam strică mințile, dar eu nu cred. Doar îți schimbă părerile. Apa trebuie să o torni în el foarte încet, picătură cu picătură. Dar eu am turnat licoarea în apă." Ce spui acolo?" întrebă Pablo încruntat, simțind ironia. Explic cum e făcută doctoria asta, îi răspunse Robert Jordan zâmbind. La Madrid am cumpărat-o. Era ultima sticlă și mi-a ajuns trei săptămâni. Sorbe o înghițitură zdravănă și o simți cum alunecă pe limbă un amestec suav. Se uită la Pablo și zâmbi din nou. Întrebă. Cum merg treburile? Pablo nu răspunse nimic și Robert Jordan se uită cu atenție la ceilalți trei bărbați de la masă. Unul avea fața mare, teșită și întunecată ca o șuncă de serano, cu nasul lătăreț și zdrobit, iar țigara rusească, lungă și subțire, căzând în unghi ascuțit, făcea ca fața să pară și mai plată. Omul acesta, cu păr scurt și cărunt, barbă căruntă și țepoasă, era îmbrăcat în obișnuita bluză neagră încheiată până la gât. Când Robert Jordan se uită la el, omul își pironi privirile în tăblia mesei, dar ochii îi erau limpezi și nu clipeau. Ceilalți doi se vedea limpede că sunt frați, se foarte mult și erau amândoi mici de stat și îndesați cu păr negru pornind din preajma sprâncenelor, ochii negri și față smeadă. Unul dintre ei avea o cicatrice pe frunte deasupra ochiului stâng și când se uită la ei, amândoi ei înfruntare fără fereală privirile. Unul părea să aibă 26 ori 28 de ani, iar celălalt poate cu vreo doi ani mai mult. La ce te uiți?" întrebă unul dintre frați, cel cu cicatricea pe frunte. La tine?" recunoscu Robert Jordan. Și vezi ceva ciudat?" Nu," răspunse Robert Jordan. Ei o țigară?" De ce nu?" zise fratele cu cicatricea. Dar înainte nu luase niciuna. Sunt la fel cum avea și celălalt, cel cu trenul. Ai fost acolo la tren?" Toți am fost la tren," zise el domol. Toți afară de bătrân." Asta ar trebui să facem noi acum, spuse Pablo, să lovim alt tren. Putem să o facem, în cuvință Robert Jordan, după ce terminăm cu podul. Cu coada ochiului putea să vadă că femeia lui Pablo se întorsese cu spatele la foc și asculta. Când rosti cuvântul pod, toți rămas rătăcuți. După ce terminăm cu podul, repetă el apăsat și sorbi încă o înghițitură de absint. Nu-i rău să aduc vorba despre pod, își spuse în gând. Oricum, tot ajungeam aici. Nu vreau să mă amestec în treaba asta cu podul, zise Pablo cu privirile țintuite în tăblia mesei. Nici eu și nici oamenii mei. Robert Jordan nu spuse nimic. Se uită la Anselmo, ridică încet cana și rosti: Atunci o să facem treaba asta numai noi doi, bătrâne. Apoi zâmbi larg. Fără lașul ăsta, completea Anselmo. Ce-ai spus? îl întrebă Pablo pe bătrân. Nimic pentru tine, n-am vorbit cu tine," îi răspunse Anselmo. Robert Jordan se uita atunci peste masă către locul unde nevasta lui Pablo stătea în picioare lângă foc. Până în clipa aceea nu scosese nicio vorbă și nu făcuse niciun gest. Dar acum îi spuse fetei ceva ce el nu putu să audă, iar fata se sculă de lângă vatră, se strecură de-a lungul peretelui, dădu la o parte pătura de la intrare și ieși afară. De data asta cred care să-i izbucnească," gândi Robert Jordan. Așa ar să fie. N-aș fi vrut ca lucrurile să ajungă aici, dar se pare că n-avem încotro." Prin urmare o să împlinim treaba cu podul fără sprijinul tău," îi spuse Robert Jordan lui Pablo. Nu," se împotrivi Pablo și Robert Jordan, văzut că fața ei se acoperă de sudoare. Nu vei nimici niciun pod prin părțile astea." Nu?" N-ai să nimicești niciun pod," repetă Pablo apăsat. Și tu?" Vorbi Robert Jordan către nevasta lui Pablo, care stătea lângă foc neclintită și masivă. Femeia se întoarse către ei și rosti: Eu sunt pentru pod. Focul îi lumina obrazul, iar fața, cum era și firesc, îi era încinsă și strălucea cald și smead și frumos în bătaia jarului. Ce tot spui acolo? Strigă Pablo spre ea, și când întoarse capul, Robert Jordan îi văzuie expresia naucită a chipului și brobonele de sudoare de pe frunte. Sunt pentru treaba cu podul și împotriva ta," zise nevasta lui Pablo. Atâta tot." Și eu sunt pentru pod," spuse bărbatul cu fața teșită și nasul zdrobit, strivind de masă mucul țigării. Pentru mine podul nu înseamnă nimic," zise și unul dintre frați. Eu sunt de partea unde-i muhera lui Pablo." Și eu," adăugă celălalt frate. Și eu," rosti țiganul."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 Ceilalți doi se vedea limpede că sunt frați Semănau foarte mult și erau amândoi mici de stat și îndesați Cu păr negru punge în coarnele taurului Mândria nemăsurată îi face să vorbească totdeauna așa Și pe urmă sunt străpunși Și noi ne ducem să-i vedem la spital Începu să joace scena unei vizite la căpătăiul rănitului Ce faci, bătrâne? Cum merge? Rostia cu voce umflată Și pe urmă lauzi. auzi Buenos, compadre! Ce mai faci, Pilar?" Continuă femeia, imitând vocea stinsă a matadorului rănit. Da cum s-a întâmplat, finit Chico? Cum de ți s-a întâmplat ție o pozna așa de ticăloasă?" De data asta cu vocea ei firească. Și din nou cu glas slab și gâfâit. Nu-i nimic, mai femeie. Pilar, nu-i nimic. N-ar fi trebuit să se întâmple. L-am ucis cum scrie la carte, înțelegi? Nimeni nu l-ar fi putut ucide așa de frumos." Pe urmă, după ce l-am ucis chiar cum se cere și era aproape mort și se clătina pe picioare și stătea gata să cadă, tras de greutatea trupului, m-am depărtat de el plin de fală, da tare frumos, și el pe la spate mi-a înfipt cornul între buci și mi l-a scos prin ficat. Începuse să râdă, lăsând parte imitația glasului aproape feminin al matadorului și vorbind iar cu vocea ei puternică. Tu și coapărarea ta de deprimeștie!" Oare degeaba am trăit eu cu trei dintre cei mai prost plătiți matador din lume Ca să nu fie învățat ce e frica și ce e apărarea de primejdie? Poți să-mi spui despre orice, numai despre apărarea de primejdie, nu? Și unul ca tine Ce nădejdi mi-am pus eu în tine și mi s-au mai spulberat toate După un an de război ai ajuns un puturos, un bețiv și un laș Nu ți e îngăduit să vorbești așa Zise Pablo Și cu atât mai puțin în fața oamenilor și de față cu un străin Ba așa am să vorbesc vast nevasta lui Pablo Ce, n-ai auzit? Crezi cumva că totul mai poruncește aici? Da Răspunse Pablo Aici eu comand Nici să nu-ți treacă prin minte Rosti femeia Aici eu poruncesc N-ai auzit ce spune la gente? Aici eu comand și nimeni altul Poți să rămâi dacă-ți place, să mănânci din mâncarea noastră și să bei din vinul nostru. Dar nu până nu mai încăpea în tine și să dai o mână de ajutor dacă ai să binevoiești. Dar de poruncit, eu poruncesc aici. Ar trebui să te împușc și pe tine și pe străin, pe amândoi, zise Pablo încruntat. Încearcă, îl îndemnă femeia, și -ai să vezi ce se întâmplă. Vreau o cană cu apă zise Robert Jordan, fără să-și ia ochii de la bărbatul cu chip mare și încruntat și de la femeia aceasta alături mândră și încrezătoare, ținând polonicul în mână ca pe însemnul unei înalte dregătorii. Maria, strigă femeia lui Pablo, iar când fata apăru la intrare, îi spuse Adă apă pentru tovarășul ăsta. Robert Jordan vă rămâna în buzunar ca să caute bidonul și, pe când îl scotea, săltă puțin pistolul din toc și îl ridică deasupra coapsei turnă din nou absint în cana lui, locana de apă adusă de fată și începu să toarne puțin câte puțin peste absint. Fata rămăsese lângă cotul său și îi urmărea mișcările. Afară! porunci femeia lui Pablo, făcându-i semn cu polonicul. E frig afară! răspunse fata. Ședea cu obrazul apropiat de a lui Robert Jordan și se uita să vadă ce se întâmplă în cana unde licoarea începuse să se tulbure. O fi! Zise femeia lui Pablo, da aici e prea fierbânțeală." Și adăugă cu glas duios. Nu mai ține mult." Fata clătină din cap și ieși afară. Nu cred care să mai poată îndura mult istoria asta," gândi Robert Jordan. Cu o mână duse cana la gură, iar pe cealaltă o ținea în văzul tuturor acum, sprijinită de pistol." Ridica se piedica și simțea cunoscuta în a patului zimțat, dar așa de purtat că aproape se netezise și pipăia cu un sentiment de tovarășie rotunjimea recoroase a gardei trăgaciului. Pablo nu se mai uita la el, ci numai la femeia care continua să-i vorbească. Ascultă încoace la mine, bețivule! Ai înțeles cine comandă aici? Eu comand!" Nu! Ascultă aici! Scoateți ceara din urechile alea păroase!" Ascultă bine, eu comand Pablo se uita la ea Dacă i-ar fi cercetat atunci chipul, n-ai fi putut afla nimic din ce gândește O privi o vreme cu multă hotărâre, apoi își mută privirile peste masa asupra lui Robert Jordan Îl cercetă și pe el îndelung cu priviri grele de gânduri, pe urmă se uită din nou la femeie Bine, tu comanzi, zise în cele din urmă Și dacă vrei, poate să ia și el comanda și amândoi vă puteți duce dracului." O privea drept în ochi și nu părea să fie nici dominat și nici impresionat de ea. Poate că sunt într-adevăr cam puturos și beau prea mult. Puteți să mă credeți și lași, dar aici vă înșelați. Și nici prost nu sunt." Făcu o pauză și continuă. N-ai decât să comanzi și n-are decât să-ți și placă. Dar dacă ești și femeie pe cât ești de comandant, ar trebui să ne dai ceva de mâncare." Maria, strigă femeia lui Pablo. Fata vărâ capul pe după pătura atârnată în gura peșterii. Intră înăuntru și dă la masă. Fata pășie în peșteră și se îndreptă către masă ascundă de lângă vatră, lua străchinile smaltuite și le aduse la masă. Avem vin destul pentru toată lumea, îl anunță nevasta lui Pablo pe Robert Jordan. Nu lua seama la ce spune bețivul ăsta. Și când l-om termina, o face rost de altul. Îi sprăvește băutura aceea nemai văzută din care tot sorbi și ia o cană de vin Robert Jordan înghiți ce mai rămăsese pe fundul cănii și îi simți cum îi că pe gât Aducând după sine acea căldură potolită, alinătoare, umedă, discretă și nelămurită Apoi întinse cana să-i dea vin Fata i-o umplu și zâmbi Ei, ați văzut podul? întrebă țiganul Ceilalți, dintre care niciunul nu deschise gura după ce făcuse rămărturisirile de supunere, stăteau aplecați peste masă și doar ascultau. Da, răspunse Robert Jordan, Eu o treabă lesne de dus la capăt. Vreți să vă arăt cum o să facem? Da, măi, omule, abia așteptăm. Robert Jordan scoase carnetul din buzunar și le arătă schițele. Iată, uite cum arată! exclamă omul cu fața teșită pe care îl chema Primitivo. Parcă-i chiar podul! Arătând cu creionul peschițe, Robert Jordan explică în ce fel urma să fie aruncat în aer podul și din ce pricine, explozivele trebuiau așezate în locuri anumite. Ce ușor e!" zise fratele cu cicatricea pe frunte, căruia i se spunea Andres. Și cum ai să le dai foc?" Robert Jordan le lămuri și asta, dar în vreme ce dădea explicații, simți pe umăr mâna fetei, a și ea să privească. Femeia lui Pablo urmărea și ea lămuririle. Numai Pablo nu se sinchisea de nimic și stătea stingeră într-un colț doar cu cana de vin pe care și-o cufunda în vasul cel mare umplut de Maria din burduful atârnat pe peretele de la stânga intrării. Te-ai de multe ori cu asemenea isprăvi?" îl întrebă fata cu glas stins. Da. Și o să putem vedea și noi cum o îndeplinești? Sigur, de ce nu?" Ai s-o vezi," rosti Pablo de acolo, de la capătul mesei. Eu așa zic, că ai s-o vezi." Tacă-ți, floanca, strigă femeia lui Pablo. Și reamintindu-și deodată ce văzuse după amiaza în palmă, izbucni cu o furie sălbatică nestăpânită. Tacă-ți, floanca lașule! Tacă-ți, fluanca, măi, cobe! Tacă-ți, floanca ucigașule!" Bine," răspunse Pablo, ia ca tac. Acum tu ești comandant și poți să te uiți cât îți place la zugrăvelile alea. Da, să nu uiți că nu sunt prost." Femeia lui Pablo simțea atunci cum furia îi se preschimbă în amărăciune și în durerea de a vedea spulberată orice nădejde și orice făgăduială. Simțământul acesta îl cunoștea încă din vremea când era fetiță și cunoștea și pricinile care îl scoseseră în cale toată viața. Acum se ivise iar pe neașteptate și el îndepărtă de la sine pentru a nu îngădui să o nici pe ea și nici Republica și zise Haideți să stăm la masă! Ia mâncarea din cazan și pune-o în, în Maria! Capitolul 5 Robert Jordan dădu la o parte pătura de șa atârnată la gura peșterii și, pășind afară, trase adânc în piept aerul rece al nopții. Pâcla se risipise și stelele străluceau. Nu se simțea nicio adiere de vânt și, scăpat acum din aerul cald al peșterii, îmbăcit de fumul țigărilor și de fumul mangalului, de mireasma orezului și a cărnii fierte, a șofranului, ardeilor și unde lemnului, de mirosul înțepător și taninos al vinului din burduful cel mare de piele spânzurat lângă ușă, ternat de gât și cu cele patru picioare întinse în laturi, al vinului scos din cepul dat la un picior de dinapoi și care picura încet pe țărâna podelei și-și amesteca mirosul cu cel al prafului. Scăpat acum de miresmele feluritelor ierburi, al căror nume nu-l cunoștea, atârnate în maldăre pe tavan, dinpreune cu funii lungi de usturoi, departe de izul de sărăcie, de vin roșu și usturoi, de sudoare de cal și de om intrate în îmbrăcăminte, acră și enervantă aceea de om, dulceagă și grețoasă aceea dusă de pe pieile cailor, și răspândită de cei așezați în jurul mesei, Robert Jordan respira adânc aerul nopții senine de munte, parfumat de aromele brazilor și de roa picurată pe iarba poienii din preașma părâului. Roa căzuse groasă după contenirea vântului, dar pe când ședea acolo, Robert Jordan se gândi că spre dimineața are să se lase înghețul. Și în vreme ce respira adânc și asculta în noapte, Auzi mai întâi niște împușcături depărtate, apoi țipătul unei bufnițe în pădurea din vale, unde se afla oborul cailor. Pe urmă, dinăuntrul peșterii ajunse până la el zvonul celor din cuvinte ale unui cântec, pe care începuse să-l cânte țiganul și tremurul lin al unor coarde de ghitară. Am o moștenire de tata lăsată. Se înalță aspre vocea voit, groasă și rămasă parcă suspendată în aer. Apoi urmă. Soarele și luna mi le-a hărăzit. Și eu, vânturat, am lumea asta toată și marea mea avere tot n-am cheltuit. Guitara izbucni puternic și coardele se cutremurară, aplaudându-l parcă pe cântăreț. Robert Jordan auzi pe cineva zicând. Bravo! Zime cântecul catalan, țigane! Nu! Da, da, așa, cântecul catalan! Bine, zise țiganul și începuse cânte cu tristețe. Nasul mi-e turtit și negru la față, dar și așa amenit, tot om sunt în viață. lei, strigă cineva. Zi înainte, țigane!" Glasul țiganului se înalță dureros și bat jocoritor. Eu, celui de sus, mulțumesc avan. Harap m-a făcut și nu catalan." Prea mare gălăgie faceți!" se auzi glasului Pablo. Taci din gură, țigane!" Da!" Rosti și vocea femeii. Prea mare e gălăgia. Cu glasul ăsta poți să chemi încoace și guardia civil, dar tot nu face nici două parale. Știu alt vers, răspunse țiganul, și din nou se auzi zumzetul coardelor. isprevește odată, porunci femeia. Ghitara tăcu. În noaptea asta nu prea merge glasul, așa că nu-i nicio pagubă, zise țiganul și, dând pătura deoparte, ieși afară în întuneric. Robert Jordan îl urmări cu privirea și l văzut ducându-se până la un copac și pe urmă venind spre el. Roberto," zise țiganul în șoapte. Dar Rafael îi răspunse. Cunoștea după glască vinul, avusese urmărea asupra țiganului. Și el băuse cele două căni de absint și niște vin, dar capul îi rămăsese limpede și neînfierbântat de pe urma încordării pricinuite de înfruntarea cu Pablo. De ce nu l-ai ucis pe Pablo?" Întrebă țiganul cu glas foarte scăzut Pentru ce să lucid? Mai devreme sau mai târziu tot trebuie să-l omori De ce nu te-ai folosit de prilejul ăsta? Vorbești serios? Dar ce ți-închipui că așteptau toți ceilalți? Pentru ce crezi că a trimis o bătrână pe fata afară? Crezi cumva că e cu putință să meargă lucrurile mai departe După vorbele ce s-au spus? Atunci ar fi trebuit să-l voi Cheva, Auz vorbă Zise țiganul în șapte. Asta e treaba ta De trei sau patru ore am așteptat să-l omori Pablo nu are prieteni Mi-a venit gândul ăsta Răspunse Robert Jordan Da, l-am dat deoparte Bineînțeles că toți am băgat de seamă Fiecare a văzut cum te pregăteai Da, de ce n-ai făcut-o? M-am gândit că v-ați fi putut supăra vreunul dintre voi Sau femeia Cheva și femeia aștepta cum așteaptă curva să-i pice pleașca cea mare Văd că ești mai necop decât te arată în fățișarea Se poate Omoară-l acum, îl îmboldi țiganul Ar fi o ticăloșie Ba, ar fi mult mai bine, spuse tiganul în șapta abia auzită E mai fără primejdie Hai, omoară-l acum Nu pot să o fac în felul ăsta nu m-aș putea împăca niciodată cu asemenea gând și nu așa trebuie să lupte cineva pentru cauză Atunci caută-i ceartă, zise țiganul, că de omorât tot trebuie să-l omori, n-ai încotro Și cum stăteau așa și vorbeau, o bufniță zbură printre copaci fără să tulbure liniștea tăcerii de pline Căzua asupra lor, pe urmă se înalță și aripile băteau iute Dar fără niciun foșnet de pene ce ar fi putut răda umbletul după prada al păsării Ia uite-o, rosti tiganul în întuneric Așa ar trebui să se miște și omul Iar ziua să stea orb, cocoțat pe o creangă și înconjurat de cloncani, zise Robert Jordan Doar din când în când, urma țiganul Și atunci numai din întâmplare Omoară-l, stărui el N-aștepta până o fi prea greu A trecut vremea potrivită Caută-i pricină, se înverșunea țiganul sau folosește liniștea de acum. Pătura ce închidea gura peșterii se dădu la o parte și lumina izbucni afară.